Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Els joves tianenys d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat escolar podran optar pel proper curs escolar del primer curs formatiu per a joves sense graduat i d'aquesta manera preparar-se per accedir posteriorment a un cicle formatiu de grau mig. A continuació s’expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L Ajuntament de Tiana, a través de la Residoria d'Educació, estrena el primer curs formatiu per a joves sense graduat. Aquest és el primer programa de qualificació professional inicial que s'ofereix a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat escolar i que viuen a Tiana. Aquest dimecres té lloc la segona sessió de Porta 22 Maresma dedicada a l'assessorament laboral per als joves tianencs, amb atenció especial als joves que es troben a l'atur. En aquesta ocasió, però, se celebra el Centre Cívic de Montgat. La policia local de Tiena, en el seu esforç per conscienciar els tianegs sobre les mesures de seguretat que cal prendre a l'estiu, ha elaborat un recull de consells bàsics i fonamentals en temes com les estafes de les visites de presumptes operaris del servei del gas o recomanacions per a la gent gran que operen caissers automàtics. Aquest dimecres se celebra la segona edició del cicle de Sardanes de la Fresca. El protagonista temàtic d'aquesta sessió seran les creacions del destacat compositor del Rosselló, Max Abart. El moment més emotiu, però, serà l'estrena de la sardana que Joan Lázaro ha dedicat al poble de Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. L'Ajuntament de Tiana, a través de la Residoria d'Educació, estrena el primer curs formatiu per a joves sense graduat. Aquest és el primer programa de qualificació professional inicial, conegut com a PQPI, que s'ofereix als joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat escolar i que viuen a Tiana. En aquesta iniciativa també s'hi sumen a més els municipis maresmencs de Montgat, Aleia i Masnou. En aquest programa en concret, que es posarà en marxa el curs vinent, està previst oferir dos perfils professionals per a un total de 30 alumnes. El d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i el d'auxiliar d'hostaleria, cuina i serveis de restaurant i bar. La tècnica d'educació de l'Ajuntament de Tiana, Carme Lloret, explica els objectius bàsics d'aquest programa. Tenen la finalitat de donar una segona oportunitat a aquells nanos que no han acreditat l'ESO. És per nanos de 16 a 21 anys i el que fan és adquirir el coneixement de competències bàsiques en una professió que poden ser de diferents modalitats. En el cas del que s'inaugurarà Tiana Mungat a l'ella Mas nou, serà auxiliar d'hostaleria, auxiliar de comerç. Els quatre consistoris entenen que la realitat acadèmica, social i personal de molts joves fa necessària la implementació d'aquest programa per donar resposta i facilitar-los al seu desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que els permetin una inserció social i laboral satisfactòria. Tan important com això és que els alumnes que cursin aquest curs podran reprendre els estudis que van deixar incomplets i preparar-se per accedir posteriorment al cicle formatiu de grau mig. Fins i tot aquest programa s'hi planteja una via perquè puguin aconseguir el graduat. La tècnica Carme Lloret dona més detalls sobre aquestes possibilitats. També tenen la possibilitat d'ampliar els seus coneixements bàsics per obtenir la possibilitat de fer la prova d'accés i accedir un cicle formatiu de grau mig i hi ha... Ja una opció, que és el model C, que el mòdul C pertany dins del PQP com una alternativa a poder aconseguir treure's l'ESO. No cal que la cursin el mateix any que fan el PQP, la poden cursar posteriorment, però que els dona aquesta oportunitat de, de poder aconseguir el graduat. Una vegada ells han assumit el PQP, finalitzen el PQP i han acreditat. Aleshores, si acrediten amb una nota superior a un 8, accedeixen directament a cicles formatius sense tenir l'ESO i si és inferior a un 8, tenen la possibilitat de fer la prova d'accés a cicles formatius. Mungat serà gestor de la xarxa que es constituirà entre els municipis participants a través de signatura del corresponent conveni de col·laboració que disposa de l'ajuda econòmica de la Diputació i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat amb l'aportació d'un tutor. La intenció és que la formació dels dos perfils professionals es puguin fer en equipaments municipals de Tiana, Mungat i Aleia, tot i que encara resten per confirmar algunes ubicacions concretes.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 A la sessió es comptarà amb la presència d'un tècnic del Consell Comarcal del Maresma que donarà assessorament individualitzat a tots aquells ciutadans que s'hagin inscrit. La seva principal funció és ajudar la gent aturada i aconsellar-los en la recerca de feina. Aquest tècnic donarà consells als ciutadans per potenciar les seves habilitats i ajudar-los en temes com preparar un currículum o estudiar com afrontar amb garanties una entrevista de treball. La tècnica responsable del Consell Comarcal del Maresme, Cíntia Molina, creu que un dels problemes de les persones que estan a l'atur és que en l'actual època de crisi cerquen treball en qualsevol àmbit. Tenim un aplicatiu de test d'interessos professionals que aquí ajudem i assessorem solament la persona individual, els seus llistats de perfils professionals i les ofertes i els canals per on circulen tot això, que a vegades la gent encara bueno, trobem molts usuaris que diuen bueno, és que ara mateix amb la situació que tenim eh, busco feina bueno, pues de qualsevol àmbit. Bueno, centralitzem, quina formació tens tu quines experiències, quines competències quins interessos tens tot això és el que es valoritza també a, la, a cara a les empreses privades a ETTs, a totes les ofertes on, on circulen no? per apuntar-s'hi això és molt important i a vegades la gent això va molt desorientada Aquesta segona sessió de Porta 22 Mares va durar a terme aquest dimecres de 10 a 12 del matí al Centre Cívic de Montgat Tiana, primera hora Des de la policia local de Tiena, en el seu esforç per conscienciar els tianencs sobre les mesures de seguretat que cal prendre a l'estiu, ha elaborat un recull de consells bàsics fonamentals en temes com les estafes de les visites de presumptes operaris del servei del gas o recomanacions per a la gent gran que caixers automàtics. En aquest sentit, des de Ràdio Tiana estem realitzant una sèries monogràfiques dedicades a la prevenció dels delictes que acostumen a produir-se durant el llarg període estiuent i que en ocasions anteriors han versat sobre la seguretat dels habitatges, garatges o establiments comercials. En aquest sentit, l'inspector cap de la policia local, Joan Guerrero, ha instat a la població a adoptar un cert punt de desconfiança davant qualsevol indici sospitós. Els veïns i en general tota la gent que a queda, Esqueda, doncs, el consell bàsic és eh, bueno, no agobiar-se, però un mínim de desconfiança. Davant de qualsevol persona, i tots sabem de què en parlem, doncs hem... En... Si us plau demanem que, que s'avisi, que hi una trucada. escolti a ha persona que està voltant, que porta molta estona mirant, sospitós, que està... Bé, bueno, ja ho sabem. Nosaltres no podem estar tot i necessitem de la col·laboració dels ciutadans. Per evitar la possible estafa del servei del gas, la policia local recomana que si rebem la visita d'un operari al nostre domicili és convenient efectuar les següents comprovacions. Primer, assegurar-se que es tracta d'un instal·lador autoritzat. En aquest sentit, els instal·ladors han d'anar acreditats amb un carnet. Segon, preguntar el cost del servei, tant del preu del certificat com d'altres serveis que puguin realitzar. És important, abans de fer cap reparació, demanar pressupostos i comparar preus. En aquest sentit, l'usuari no està obligat a acceptar-lo. D'altra banda, i de cara especialment a quan la gent gran operi encaixers automàtics, la policia local de Tiana recomana que s'eviti l'extracció de diners fora d'horaris comercials i amb escassa presència de persones als carrers. També s'ha de comprovar abans de realitzar operacions si a l'exterior de l'entitat hi ha d'altres persones. En cas de dubte o desconfiança, s'han de prendre les degudes mesures de precaució i és recomanable evitar l'extracció de quantitats importants. Com a Consell General de Prevenció, la policia local de Tiana recomana que davant qualsevol dubte, presència de vehicles i de persones àlienes a l'entorn o en actitud que inspirin sospites, no s'ha de i s'ha de comunicar immediatament al 092 o al 93 395 1515. 15. Tiana, primera hora. Notícies Aquest dimecres se celebra la segona edició del cicle de sardanes a la fresca després de l'èxit rotund de l'estrena de la setmana passada que va registrar un ple total al parc del camp de futbol vell. El protagonista temàtic d'aquesta sessió seran les creacions del destacat compositor del Rosselló, Max Abart. El moment més emotiu, però, serà l'estrena de la sardana que Joan Lázaro ha dedicat al poble de Tiana. La cobla marinada, una de les habituals de les sardanes a la fresca, també serà l'encarregada de la sessió d'aquesta nit. Una de les particularitats d'aquestes sessions de sardanes a la fresca és que són monogràfiques i cada setmana van destinades a un sol compositor, en aquesta ocasió dedicada a Max Zabart. El secretari de l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana, Jordi Millan, ens dona més detalls d'aquest compositor. El compositor triat hauria de treure moltes persones perquè és un compositor avui en dia mortiar, ja però que doncs, té molt d'atractiu pel món sardanisme. Les seves sardanes són extraordinàriament poderoses i molt agradables. Un compositor del nord de Catalunya, del Rosselló, i que té una llarga trajectòria i una gran quantitat de sardanes. A més, durant l'audició i el ball d'aquesta sessió, es comptarà la presència de la Bídua i el fill de Max Abar. D'aquesta manera es podrà arretre un petit homenatge a través dels seus familiars més directes. Un dels moments però més destacats i emocionants serà l'estrena d'una nova sardana dedicada a Tiana i al seu cicle de sardanes a la fresca, que porta com a títol De nit i a Tiana. En aquest sentit, Jordi Millán ha comentat que això ha estat com a conseqüència de l'audició completa que es va dedicar l'any passat al compositor de Manresa, Joan Lázaro. Millán ens comenta els motius del per què Lázaro ha decidit dedicar una sardana a Tiana. Va conèixer les nostres sardanes, es va entusiasmar de tal manera que ja l'any passat ens va oferir més interessadament, una sardana dedicada a Tiana i a les sardanes al fresca, que porta per títol de i a Tiana. La sessió d'avui començarà aquesta nit al punt de dos quarts de deu del vespre. Aquest cicle de sardanes a la fresca, organitzat per l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana, es durà a terme fins al 3 d'agost al parc del Camp de Futbol Vei. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. De les últimes hores cal destacar el temps inestable d'aquesta tercera nit i matinada amb precipitacions, amb ruixats, que esperem que vagin a menys al llarg del dia d'avui i al llarg d'aquest matí. Sobretot, les precipitacions han d'anar desapareixent i aquesta tarda fins i tot el sol s'imposarà. De tota manera, amb unes temperatures clarament més baixes que no pas aquests últims dies, unes temperatures que seran força agradables. En conjunt, els vents han de ser més aviat fluixos aquí a la costa de la comarca i la situació marítima estarà força tranquil·la en Marajol. Pel que fa a la previsió, de cara a demà tot indica que tindrem un dia majoritàriament assolellat, de nit encara baixaran més les temperatures mínimes, però en canvi de dia ja començant a recuperar-se una mica les temperatures diurnes. Els vents seran fluixos novament de component variable i la situació marítima tranquil·la tot a tota la costa de la comarca. De cara demà passat, de cara a divendres, en principi tot continua igual amb un temps força tranquil i amb temperatures, de moment, sense grans canvis. Per tant, l'ambient serà agradable, especialment durant la nit. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista Volíem posar les piles, fer deures i marxar de vacances preparats. Estic parlant amb la farmacèutica Ana Maria Fornés, molt bon dia. Bon dia a tothom. que Això també ens hem de preparar des de l'àmbit sanitari, no? Sí, no solament s'ha de fer l'equipatge de robes, sinó que també s'ha de fer una mica d'equipatge de farmaciola. Doncs vinga, comencem amb els deures. Què hem de fer? Què hem de tenir en compte? Perquè suposo que, evidentment, dependrà molt del d'estig escollint, perquè si anem, no sé, si anem a la Costa Brava, haurem... Doncs, haurem d'agafar protecció solar, però més en lloc d'això, no sé si ens haurem de preparar. Sí, donarem unes, unes referències generals, perquè, és clar, depèn del tipus de viatge. Si vas a ciutat, si vas a muntanya, si vas a mar, si vas a l'estranger, si vas a un país exòtic, mm -hmm. però, bé, procurarem donar unes, unes idees generals. Una mica perquè tothom ho pugui fer servir. Doncs vinga, comencem. El primer que s'ha de tenir en compte si s'emprèn és la medicació habitual. O sigui, fer una, un càlcul del sí. que necessitarem. La medicació habitual en quantitat suficient i sempre quasi una mica més per qualsevol imprevist que, que ens poguéssim trobar. Allò que passa als aeroports, que t'has de quedar un dia més i que és Per coses, exemple, no? sí. Uh, llavors, també s'ha de portar la targeta sanitària que és vàlida a tot l'estat espanyol no és de menys portar el número d'afiliació de la Seguretat Social, que mm -hmm. és un altre número, perquè a vegades eh, si vas a la resta de l'Estat, eh, segons com t'ho poden demanar. Si vas a la Comunitat Econòmica Europea, doncs la targeta sanitària europea, que això la fan eh, molt de pressa a l'administració de la Seguretat Social, que aquí, aquí és a Badalona a Margarita Xirgó. Uh -huh. O sigui que si eh, tenim alguna malaltia crònica o el que sigui i sabem que a vegades doncs, necessitem l'assistència sanitària, sí que es recomana que tot i que anem a França, tot i que anem a Itàlia, que són països propers, ens fem la targeta sanitària europea doncs, sí. per, per poder tenir accés a, als metges, no? Sí, sempre és millor. Eh, tot i que generalment quan si, si viatges per agència, per exemple, sempre tens una, una assegurança de viatge, o inclús les persones que, que tenen assegurances mèdiques privades, també n'hi ha que tenen una assegurança. O per exemple, eh, persones que són sòcies del RAC, mm -hmm. del RAC, també tenen unes assistències, vull dir, això cadascú s'ho ha de mirar, però és, millor, és preferible ja portar-ho clar, tenir els telèfons on has de trucar i tot plegat des de casa. Perfecte. Que sobretot això, en aquests temes, sobretot preparació. Sí. Uh, llavors, si en el cas de tenir uh, la recepta electrònica, doncs si vas al, uh, a la resta de Catalunya és millor emportar-te-la perquè és vàlida en tot l'àmbit de Catalunya. Uh -huh. Ara, si vas a la resta de l'estat espanyol és preferible que o bé eh, el metge et faci el, el número de receptes mm, necessàries pel número d'envasos que t'hagis d'emportar o bé que t'emportis un informe del metge perquè quan vagis a la teva zona a la teva, quan arribis a la teva destinació doncs puguis anar al, al metge que que et correspongui uh -huh. tot i que algunes vegades ens han, les receptes de, en format paper es poden treure a qualsevol oficina de farmàcia de l'estat espanyol tot i que a vegades ens hem trobat amb gent que ens comenta que els posen pegues ah, sí? sí no sé exactament per quin motiu però, però es veu que a vegades tenen dificultats però en principi no hi ha d'haver problema nosaltres aquí dispensem receptes d'altres comunitats autònomes si, sense cap problema. Si tu tens les receptes que t'han donat aquí el teu metge i te'n vas a estiuar a Almeria, per dir alguna doncs en principi les hauries de poder anar a la farmàcia i intercanviar sense cap problema. Sí, sí. Que ho sapiguem, no? que si ens sí. problemes diem que, que no. Que no, que, que, que ha de ser que, que te'ls poden donar. Molt bé. Llavors, la conservació dels medicaments. Els que han d'anar eh, a nevera, doncs, sempre has de portar doncs, un, una nevera, una nevereta no? d'aquestes portàtils. portàtils. Llavors, hi ha medicaments eh, que, eh, que no poden superar els 25 o 30 graus. Llavors, tenir, aquests medicaments es poden guardar perfectament a temperatura ambient, perquè eh, generalment els, els estudis d'estabilitat es fan perquè puguin aguantar temperatures superiors a 40 graus durant un període de temps molt llarg. Llavors, què passa? Que normalment aquest, les temperatures altes no duren eh, massa temps. Llavors, per unes hores, per uns dies que estiguin a una temperatura alta, tampoc hi ha cap problema. Ara, per exemple, s'ha de tenir en compte que és preferible no deixar-les en el cotxe uh -huh. o en els maleters. Perquè si allà s'acumula una temperatura molt, molt sí. alta i si el cotxe està exposat al sol, és veritat, no? Sí. Llavors, un altre consell també és portar eh, la, la medicació amb l'equipatge de mà per si es perden les maletes que no ah, perdis els medicaments o sigui, amb això que deien de, previ de previsió de que evidentment tots ens ha de sortir bé, els avions sí. no han de sortir tard, les maletes ens han d'arribar però per si de cas les qüestions imprescindibles com és una medicació doncs, sí. portar-la a la bossa amb nosaltres llavors sempre és preferible portar una relació de, de la medicació que aprens. ja sigui un informe mèdic ja sigui un pla de medicació ja sigui la recepta electrònica perquè en qualsevol moment, tu puguis justificar que portes aquells medicaments. Uh -huh. I per si passés si qualsevol cosa, doncs poguéssim comprar-los o el que sigui i tenir, sí. tenir constància, no?, allò sí. que diem que ens roben el bolso o el que sigui, no? S'ha de tenir en compte que moltes vegades potser en l'estranger no trobarem les marques que nosaltres utilitzem, però sí que trobarem eh, altres marques amb el mateix medicament. De fet, ara també amb l'ús dels genèrics tampoc hi ha d'haver gaire problema. Clar. Mm. Molt bé. formació Això ho hem dit per la qüestió més, més uh, propera, eh? Sí. Llavors, quan has de fer un viatge ja una mica especial, mm, llavors eh, sempre has de preparar una, una sèrie de medicaments i utensilis. Eh, sempre es recomana portar mm, gorra, ulleres de sol i protecció solar. Mm, anem on anem? Sí, sempre és preferible, perquè tant si vas a la muntanya faràs servir, en faràs servir. Si vas a mar, a mar, també en faràs servir. O sigui, més val que et s'obri. Hi ha ciutat també. Hi ha ciutat, evidentment, perquè quan et pateges una ciutat mm. has d'anar ben protegit. Clar. I les ulleres de sol també són molt importants per protegir els ulls de la radiació solar. Que a vegades hi ha persones que, que se n'obliden molt. Sí. No sé si, a, si podem dir que especialment homes que, que no em fan servir mai, però sí que hi ha persones que he vidaitat que, que no els molesta. que no es molesta sol i no se'n posen mai i allò que són les 12 al migdia i fa un sol espaterrany i van tal qual. Sí. No? Doncs és bo portar-ne, és bo portar-ne. Portar Llavors, una petita eh, material de cura, uh -huh. o sigui antisèptics tòpics, ja sigui eh, solucions a coses d'ioda o, o, o de clorexidina uh -huh. gases, venes, esparadrap també és important portar unes tisores ni que sigui petitones perquè a vegades et trobes que has de tallar una, un esparadrap, una vena i no tens utensilis I, i les dents no acaben de funcionar no. inclús segons on vas recomanen que portis xeringues d'un sol ús Ah, sí? Sí, perquè en cas que t'haguessin de posar una injecció, doncs, en un país... Del tètanus o d'alguna cosa que et passi... Llavors, sempre, mira, si tu portes la xeringa, doncs, tens més garantia de que allò és estèril i està net. Uh -huh. Home, aquesta és una bona recomanació, eh? Sí. Com que no sabem tampoc les qüestions higièniques i les exigències dels altres països, doncs millor anar previst per si les mosques, no? Sí. Llavors, també es, es recomana portar analgèsics, antitèrmics i antiinflamatoris que es puguin utilitzar per via tòpica o, o presos. Llavors, en aquest segons no estiguin contraindicats, eh? En aquest cas parlem del paracetamol parlem de l'ibuprofè doncs que tant et pot servir per allaugerir un mal de cap com per allaugerir una torçada de turmell com per fer-te baixar la febre si en tens una mica o sigui, tenen vàries utilitats uh -huh. llavors, a nivell de l'anar de a ventre sí. ui, que aquest és un tema estrella de, de les vacances eh? tant et pot passar que et, res, et vagis restret com que eh, pateixis una diarrea. Uh -huh. Llavors, sempre s'ha de, de, de tenir en compte això. Eh, llavors es poden portar laxants que són dels que actuen en casos molt puntuals, que normalment tenen una triguen unes 12 hores a fer l'efecte, llavors també és qüestió de calcular una mica i dir, doncs, per, per calcular l'hora de prendrere-ho, que no t'agafi en doncs, mitja visita ja. en un museu,. No? I en el cas dels antidiaarreics, doncs, també s'han d'acompanyar amb begudes de rehidratació oral, eh, els, els sueros que es diem, que és per eh, reposar doncs, els líquids que perds. Uh -huh. Amb la qüestió de l'aigua també s'ha de anar molt en compte. Segons on vas, has de procurar que no veure aigua de la xeta, utilitzar sempre aigua que estigui en ampolla, inclús que t'obrin l'ampolla a eh, davant teu, vigilar amb els glaçons de gel, ah, perquè aquí endpot ans ah, ah, podem despistar, no? Sí, que els glaçons, clar, els els fabrican amb aigua de la xeta, no? I inclús hi ha preparats que serveixen per desinfectar l'aigua. Ah normalment, o, o pot, són preparats d'hipoclorit sòdic que és lleixiu, o bé tintura d'ioda, al 2%, i llavors es tracta d'afegir unes gotes a l'aigua que hagis d'utilitzar deixes que passar 30 minuts i llavors pots fer servir aquesta aigua uh -huh. també s'ha de tenir en compte en aquests casos doncs les, els menjars crus sobretot eh, la fruita, o bé que la, la peles, o bé que ben neta però clar, amb aigua neta, que tu tinguis una garantia. Llavors, clar, això és en casos de països dels que s'anomenen sí, exòtics, que anem, no? Sí, per exemple, a l'Índia, doncs, que no va bé aigua de la xipa, tot i que a l'hotel pugui semblar molt maco, sí, que no, no va bé aigua de la xipa. que no. Inclús, a vegades, recomanen allò que et rentes les dents, es van dir-te a la boca amb aigua d'ampolla, també. Uh -huh. De l'extrem, no? Perquè, si no, el nostre cos, depèn com podria reaccionar, doncs, i ho passaríem fatal durant tota l'UH. Sí, generalment amb problemes intestinals. Sí, generalment amb problemes intestinals. Això, doncs, en aquests viatges mmm, que deiem que són lluny, països exòtics sobretot el tema de l'aigua, molta cura sí, després eh, antihistamínics sobretot aquelles persones que pateixen, que tenen al·lèrgia a segons què sempre és preferible portar-ne per si un cas, uh -huh. també evidentment per les picades de mosquits o d'altres insectes també es recomana portar llàgrimes artificials què és això de llàgrimes artificials? Sí, llàgrimes artificials, artificials són unes gotes pels ulls mm. que hidraten l'ull. De la mateixa manera que utilitzem cremes hidratants per la pell, doncs hi ha coliris que hidraten l'ull sí. i en diem llàgrimes, perquè moltes vegades els aires acondicionats o inclús eh, el fet d'estar de, moltes hores al sol i no, haver, i, no haver, i no haver protegit bé els ulls, els ressequen. Llavors et poden picar o inclús pots tenir la sensació que tens sorreta o inclús et poden plorar més del compte uh -huh. i llavors va haver aquesta hidratar l'ull amb aquestes gotes, ah, molt bé. Ja hem parlat de la crema de protecció solar, llavors també els repel·lents d'insectes. Que ja, ja. també hi ha ja les persones, ja ens coneixem si són que ens piquen els mosquits o no. Eh? Vull sí. dir, que segons a quin país anem, que sabem que hi haurà mosquits i nosaltres ja som propensos a que ens vingui tot bitxo vivent a la nostra pell, doncs que ho sapiguem. Sí. Uh, per, en la, a la qüestió aquesta dels mosquits, per exemple, ja em van parlar l'altre dia, portar roba clara, de colors clars i de màniga llarga o de, amb pantalón llarg, que siguin teixits naturals. Llavors el que també es recomana molt és abans de vestir-se mm -hmm. expulsar bé la roba Ah, que no hi hagi cap mosquita sí. a la roba Sí, no? expulsar la roba i, expul i expulsar les sabates, per això, per si hi ha mosquit o algun altre animal que s'hagi colat, <ríe> doncs que els puguis eliminar alguna que els puguis eliminar I després també hi ha la qüestió de la síndrome de la, de la classe turista Ui, sí. que afecta sobretot uh, uh, a, a dones amb, uh, a gent gran persones grans, dones embarassades, mmm, persones amb sobrepès o obeses, fumadors, dones que prenen anticonceptius orals persones que pateixen malalties cardiovasculars o que han tingut algun episodi de trombosi. Es diu síndrome de la classe turista perquè a la classe turista l'espai que hi ha entre dos seients consecutius no et deixa estirar massa les cames. Per això t'impedeix el moviment. Llavors es recomana doncs, aixecar-te de tant en tant, eh, fer estiraments amb, amb les cames, moure els dits i inclús moltes vegades prendre una aspirina infantil un, abans de, de començar el viatge. Doncs uh, angoixa, eh? perquè a més el que provoca aquesta síndrome del, com es diu, del turista... Sí, de, de, de la classe turista. turista. Doncs és angoixa i allò que, que necessites ja baixar perquè les cames ja no, no et funcionen, no? per dir-ho sí. d'alguna manera. Ens queda un minut, però alguna cosa important que ens haguem deixat? Sí, em van demanar també que parlés de les picades de meduses. Mm. Les picades de meduses, el que s'ha de fer és netejar, primer de tot retirar la medusa mm. amb una tovallola amb aigua humida. però que sigui aigua humida, aigua de mar. Mm -hmm. O sigui, i després netejar bé la zona però amb aigua de mar. Mm -hmm. O sigui, no utilitzar l'aigua la dolça. dolça. I en tot cas, llavors, si fa molt de mal, és prendre un analgèsic i amb pomadetes i això, no, suposo? Mm -hmm. Sí, alguna pomada hidratant, però bàsicament el que fa és, és dolor. Mm -hmm. Llavors és, és això, és sobretot utilitzar aigua de mar. Molt bé, doncs recomanacions en aquest cas sanitàries per tot el tema de les vacances, que sembla mentida, que l'esperem aquesta època de l'any i com que no volem que ens passi res, doncs millor prevenir que curar, no? Sí. Ja és aquella dita tan popular que és així, no? Sí, millor prevenir que llavors t'assegures unes vacances millors. Exacte. Inclús moltes vegades pots ajudar gent que s'ha oblidat de fer la formació. Això mateix, la... <ríe> això mateix. Que vagi molt bé. Adéu. bon dia. l'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.